Daniela Baberarena aberraz Eskolegikolaborantza gambarak bere diru kanpaina abiatzen du ilabete hontan, batuzuen helburu berezi bat bere zibat, aurten transmisioa laguntzea. Transmisioen laguntzea egi ergeiteko batiaz batoso urtea segila lan hogetan. Hammar bat urte hase egineela, ordean antolatzen ginituen e, transmisioaren hamabostaldiak eta lastegoaktu ginen mugatua zela, transmisioaren geia ez da ha most eguneesa aipatzen. Baina behar da urte guzian aipatu. Eta hortarako hartu ginuen, eta bimbilat eta eme etzien langile postu lan gile posto erdi batek ilan egi erdeko, lan horrean tratatzen. Eta oartu ginen, lasta oartu ginen behar zera, behar zera eh, gai hori edo eh, ed, anera guzietat behar tiratu. Aipatu izan dut, eh, prents aurreko honetan, nolaz eh, gazteak hobiltzen sauzkigu. Eh, Instalatu nahi gazte bat ereski, naturalki biltzen da. Aldiz uh, transmituetu nahi du luen edo ideia ururten ezten pretsuna bat ez pre ez da gora ukbiltzen behar da sehkagioan, behar da rubildu, behar da orta formakuntza batzu egiten dugu. Adibidez, ahinen mendu erburuz, erretratako dretsu erburuz, eta horiako etxaldean balioari buruz, eta horte horreak estakuru batzu ditugu, azkenian txortzen, jendeak burset mintzahara azteko bera egien artian, eta hori egiten du entsatzen gira egitea kolektiboki, kolekti eta bada beste e, gauza batzi, individualki egiten dena, Zerren, jendek ez dute nahi bai batzutan, zekritua aipatu batu, bat ira gauza batzu ez dute nahi jakina izaitia den, denganik. Egan zuztu, transmišioarenak, unkitzeno zerbite aski intimo, bisiki barneratuak, askita abudena, zenako ez haipatzen? Zenako ez da haipatzen. Bon, lehenik, uste dut, anit zelabore hutsigit bat bezala bizi dutela. Batzuk, malerushki solterozila, donadoa, egondide lagotz, beste batzuk, batzuk, batzuk E, e, haurek ez baitute ofizio bera eginei, beste ofizio bat e, e, autatute, lehenago beti bazen norbait, etxaldean hartzeko orai ez da gaztek autua egiten dute eta bon, normal da, e, behen gaztek egite e, bera autua eta Lehenago, adibidez, ahinamendiak egiteko mementuan, beste familiko hauridek, behen partea ustean zuten, zuten baina nahi zuten etxaldea bizi egontzadien. Ta etx, etxaldea gelditzen denean, nun behit, ez dakit huts egite bat bezala bizi zenute. Itzultzeko pixkat zenbakiai, ezan duzu, e, kasik uste uti pahaldeko etxaldean erena, behitamak hokta ez, baina gora goko laborarenak direla, hori egia da? Bai, hori egia da, naiz zem, nahi hati dugun hono, Aniz gazte e, Zalatzen dira, baina horretan gira, ba, behroi eta maurtez gultikakoen eren batek ez daki ze bilakatuko den bere etxaldia. Ta hori, sifria lagriak, argangurak dira, denentzat eta uste dut gure egien biziaren zait. Simpliki. Zuek, aurtean lagunudituzuen ahitean ere, denak ez dute atxeman uh, transmisioa sigidea hartzeko. Ez, yes, hori ez da hola egiten, eh, nik ehten utamezala, atxemandi, eh, hirutainta bost laborari hunkitu ditugu, hirutainta bost laba, laborari horietaik hemen sortzi nahi izanute segidatu izan, nahi dute gure gannik bat, nahi dute barnatu gai hori, hemen sortzi horietaik badira jada bost norbait atxeman dutena, eta bedi, badira beste lau bost zaurik urratxo horretan dirinak, behaz, sirekenai dirinak, behaz, eh, bahneko lan bat emanez, maitzak hor dira.